Labwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya neema aliyotupa katika Kristo Yesu. Ninamtukuza kwa kutujalia kuiona siku njema ya leo. Jina la bwana na litukuzwe milele. Ninamshukuru Mungu kwa mengi aliyotukirimia kwa mwaka huu wa Nina Ninamshukuru Yesu kwa roho ya ufunuo na hekima aliyotujalia katika kulitafakari neno lake. Hakika tumeinuliwa imani hata imani, neema hata neema na utukufu hata utukufu. Jina la Bwana litukuzwe milele. Tutatumia muda huu tuliobaki nao kwa mwaka tatu kumomba Mungu maombi atakayo tuimarisha kiimani na kutusaidia tupate kumcha Bwana na, na kukua katika kumjua yeye. Tutatumia muda huu tulio nao kwa mwaka 2023 kumomba Mungu maombi atakayo tuimarisha kiimani na kutusaidia tupate kumcha Bwana na kukua katika kumjua yeye. Rafiki mpendwa, ombelelo letu la leo linasema Bwana utufundishe sisi kuomba Bwana utufundishe sisi kuomba Tunasoma katika injili ya Luka sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa nne. Luka 11 mstari wa kwanza hadi wa nne. Siku moja Yesu alikuwa mahali fulani akiomba Alipomaliza kuomba mmoja wa wanafunzi wake akamwambia Bwana tufundishe kuomba kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake akawaambia mnapoomba semeni Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni utusamee dhambi zetu kwa kuwa na sisi huwasamee wote wanaotukosea wala usitutie majaribuni bali utuwekwe kutoka kwa yule mwovu rafiki mpendwa Sio kila kuomba ni kuomba kunakofaa. Sio kila kuomba ni kuomba kunakofaa. Kuna namna ya kuomba na maombi hayo yakaleta matokeo yaliyokusudiwa. Sio kila kuomba ni kuomba kunakofaa. Kuna namna ya kuomba na maombi hayo yakaleta matokeo yaliyokusudiwa. Jambo la kwanza tunalopaswa kulizingatia katika kuomba ni kutambua hakuna mtaalamu wa kuomba ila Roho Mtakatifu peke yake hakuna mtaalamu wa kuomba ila Roho Mtakatifu peke yake nguvu ya maombi haiko kwenye mpangilio wa maneno yetu wala uwezo wetu wa kumshawishi Mungu nguvu ya maombi haiko kwenye mpangilio wa maneno yetu wala uwezo wetu wa kumshawishi Mungu nguvu ya maombi iko katika kuomba sana sana mapenzi ya Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu nguvu ya maombi iko katika kuomba sana na mapenzi ya Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Imeandikwa katika Waraka kwa Warumi sura ya nane mstari wa 26 na 27. Warumi 8:26-27. Kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo lakini roho mwenyewe hutuombea kuugua kusikoweza kutamkwa lakini roho mwenyewe hutoombea, kwa kuugua kusikoweza kutamkwa na yeye haichunguzae mioyo aijua nia ya roho ilivyo yeye Mungu haichunguzae mioyo aijua nia ya roho ilivyo kwa kuwa roho mtakatifu huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu kwa kuwa roho mtakatifu kuwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu kwa hiyo katika kuomba kwetu siku zote tunapaswa kumomba Roho Mtakatifu atufundishe na kutuongoza kuomba kama apendavyo Mungu katika kuomba kwetu siku zote tunapaswa kumomba Roho Mtakatifu atufundishe na kutuongoza kuomba kama apendavyo Mungu. Jambo la pili la kuzingatia katika kuomba kwetu ni uhusiano wetu na Mungu, uhusiano wetu na Mungu. Yesu anatufundisha tuombe tukiwa na uhusiano na Mungu kama baba. Tuombe tukiwa na uhusiano na Mungu kama baba. Na kama Mungu ni baba, basi maombi yetu yatakuwa yanaongea naye kama mtoto azungumzavyo na baba yake mpendwa. Kama Mungu ni baba, basi maombi yetu yatakuwa yanaongea naye kama mtoto azungumzavyo na baba yake mpendwa uhusiano huo wa baba na mwana unatupa uhakika wa kujibiwa maombi yetu uhusiano huo wa baba na mwana unatupa uhakika wa kujibiwa maombi yetu ndio maana Yesu alituambia basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuapa watoto wenu vipawa vema je yes, si zaidi sana Baba yetu aliye mbinguni atawapa mema wao wa muombao basi ikiwa ninyi ovu, mnajua kuwapa hapa watoto wenu vipawa vema kesi zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa, atawapa mema wao wa muombao matayo sura ya 7 na mstari wa 11 jambo la tatu la kuzingatia ni nia ya kumtukuza Mungu katika yote tu yaombao nia ya kumtukuza Mungu katika yote tuyaombayo. Yesu alitufundisha kulitukuza jina la Bwana katika kuomba kwetu. Kulitukuza jina la Bwana katika kuomba kwetu. Kwa muhimu kuzingatia hili kwa kujiuliza, ni utukufu wa nani katika maombi yetu? Ni utukufu wa nani katika maombi yetu? Je, ni utukufu wetu au ni utukufu wa Mungu? Je, ni utukufu wetu au ni utukufu wa Mungu? Je, ni ili sisi tuonekane au ni ili bwana aonekane. Ni sisi tuonekane au ni bwana aonekane. Jambo la nne la kuzingatia katika kuomba kwetu ni kuona ufame wa Mungu ukidhiirika, ni kuona ufame wa Mungu ukidhiirika. Na ufame wa Mungu ni nini? Tumeambiwa katika haraka kwa harumi sura ya nne Warumi wa 17:17 na wa nane. Warumi 14:17 na nane. Maana ufame wa Mungu si kula wala kunywa. Ufame wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika roho mtakatifu. Kwa kuwa yeye amtu, amtumikie Kristo katika mambo hayo, humpendeza Mungu tena hukubaliwa na wanadamu. Ufame wa Mungu si kula wala kunywa bali ni haki na amani na furaha katika roho mtakatifu kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu tena hukubaliwa na wanadamu na Yesu mwenyewe alituambia katika injili ya matayo 6:33 Mathayo 6:33 Basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote ya kula na kunywa na kuvaa mtazidishiwa bali utafuteni kwanza ufame wake na haki yake na hayo yote yakula na kunywa na kuvaa mtazidishiwa tuombe Baba yetu wa mbinguni na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza na kukusifu tunakuabudu wewe peke yako unayestahili kuabudiwa na uumbaji wote jina lako nalitukuzwe milele bwana Asante kwa neema yako uliyotujalia katika Kristo Yesu ya kufanyika watoto wako. Asante kwa kuwa wewe ni baba mwema, uwapaye mema wote kuombao. Asante kwa Roho Mtakatifu wako uliye mtuma kwetu kutufundisha na kutuongoza katika kuyajua na kuyafuata mapenzi yako. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Tunakuomba uturehemu kwa kuomba kwa kutumia akili zetu badala ya kumtegemea Roho Mtakatifu tumejichelewesha kupata majibu ya maombi yetu kwa kuwa hatukuomba kama upendavyo wewe Mungu. Turehemu na kutusame Bwana. Tutakase kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakuomba sasa Roho Mtakatifu, utufundishe sisi kuomba sana sana mapenzi ya Mungu. Dhirika ero Roho Mtakatifu katikati ya roho zetu, ukajifunue kwa hekima na uwezo wako, ukatuongoze katika kuomba na katika kutenda sana sana mapenzi ya Mungu. E Roma mtakatifu we ujuaye kutuombea kwa kuugua kusikuweza kutamkwa tuongoze kila mmoja wetu sana hitaji la moyo wake ukatusaidie tukaione njao okovu kwa jina la Yesu Kristo tunakuamini na kukutegemea weo Mungu hujuahi kutulinda na kututunza kwa upendo wako ajabu tunakusifu na kukwabudu kwa kuwa tunajua katika we Bwana tuna nguvu nyingi nawe umeachilia ndani yetu neema ya kushinda na zaidi ya kushinda kwa Yesu Kristo anayetupenda. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe 6 Novemba, mwaka wa tatu. Rafiki mpendwa, tunapaswa kutambua hakuna mtaalamu wa kuomba ila roho mtakatifu pekee yake kwa hiyo kila siku kabla ya kuomba tumuombe roho mtakatifu atufundishe na kutuongoza kuomba kama apendavyo Mungu Bwana utufundishe sisi kuomba jina la Bwana litukuzwe, damu ya Yesu ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote na iwe wiki njema iliyojaa baraka na amani ya Kristo amen